Степан мав просто лякати, шарпати, вносити безлад у їхні дії. Та молодий наказний полковник скинув шапку, перехрестився. «А що, панове, брати, спробуємо свого щастя молодецького?» Раз мати породила, раз і помирати. Відповіли йому козаки, у яких ще не згас запал, Попереднього бою. Степан першим полетів на ворога, за ним його кіннота. Коні мчали, що було сили. Козаки пригнулися до горив, поймали криві шаблі. Москалі закричали, почали стріляти в козаків. Кілька хлопців попадали під копита, та це атаку не зупинило. Клином козаки влетіли в табір рубаючи, топчучи і перевертаючи все на своєму шляху. Трубецький, побачивши це, побіг разом з іншими старшинами в другий табір, залишивши своє шатро козакам, свої короги та навіть казну. Московити швидко знімалися і відступали, приготувавшись відбиватися від наступних нападів. Вони сяк так заслоном відгородили Степана від рештки війська і посунули на північний схід. Григорій Голяницький бачив, як знімається осада. Він був у своїй шапці, голий до пояса з незмінним хрестом та шаблею. Полковник повернувся до своїх козаків, скинув шапку, Широко перехрестився. «Славимо тебе, царице небесна!» Козаки також перехрестилися. «Брати!» – голосно звернувся полковник до них. «Хочу ще на останок із москалями зійтися у смертельному танці, поцілуватися на прощання з ними. Я розумію, що ми свою роботу зробили, і внесли чи не найбільше в перемогу козацького війська. «Я кланяюся вам, брати!» – Григорій Гуляницький поклонився своїм козакам. «Та чи є ще бажаючи восстання вдарити на ворога проклятого, ще раз зазирнути в очі Кирпатій смерті?» Козаки поклонилися своєму наказному. «Ми завжди слухали тебе, дочекалися разом до перемоги великої». Завши готові бути разом з тобою смерть зустріти, тож і зараз веди нас, батьку. Григорій Гуляницький вийшов зі своїми полками з Конотопа і сильно вдарив на Рамадановського та Трубецького з боку. Внаслідок тих ударів та безкінечних нападів козацького війська з тилу та флангів Московське військо втратило свій обоз, гармати, а самого Трубецького було поранено. Про подальший спротив Гечманові Виговському мови вже не могло бути. Московські князі відводили своє військо до кордону, щоб там сховатися від козаків. Побивши військо Пожарського, козаки з самого князя взяли в полон. З ним були й інші князі – бояри і окольничі. Веговський віддав їх татарам як подарунок ханові. Махмед Гірей велів привезти до себе Пожарського. Хан сидів у своєму золотом шитому шатрі, у якому колись приймав Веговського. Позад нього посідали Калга, Бей та інші вельможі. Вони вмостилися на подушках, хан сидів найвище. Під ногами була настелена сила дорогих турецьких килимів. Перед володарем стояв триніжок із срібною тацею. На ній, як завжди, виноград та інші фрукти. Вартові привели зв'язаного пожарського. Князь був розкрестаний. Одяг порваний, борда скуйовджена, а очі палали вогнем. На коліна, наказав хан, толкмач переклав. Князь лише загарчав до нього. Не бывало, йен того, щоб князь светлый и православний, перед бусурманом дан колень становился. Толкмач не посмів хану це перевести. Сказав, що князь просто не хоче. Махмед-гірей махнув пальцем, на якому сяїв здоровенний золотий перстень. Тут же вартові залемили пожарському руки, поставили на коліна. Той речав, як звір, стиснувши зуби. Хан нагнувся до нього, узяв забородати обличчя, заглянув в очі. «Ти, княже, дуже легковажний, маєш силу тура, проти розмов тебе, як вішака. Скажи, хіба ти не знав, що сам хан іде на поміч козака? Як ти посмів, невірний, стати проти намісника Аллаха?» Йому перевели. «Князь? Витповев дуже коротко. Ты, если пёс смердящий, шелудивый, И живота у тебя просить не буду, Мать твою ханскую, Чтоб ты издох, злодей Варюга, Мы вас ещё на куски рубить будем, На ремни порежем. Хан слухав тут и раду. Догадываясь, про что говорит князь, Сам пожарский для кращого эффекта Набрав добре слини та харкнув хану просто в пику. На місника аж затрусило. Він підхопився на ноги з подушок, перекинувши три ноги з виноградом, швидко повитирався. Бої і собі зірвалися, вихопили злочені кинджали та ятагани. Рубайте йому голову іншим шайтанам московським також. Хан уже навіть не хотів дорогого викупу, який міг узяти за цих великих достойників. Битва під Конотопом сколихнула московську державу. Люди ще не забули той час, коли походом на Москву йшов запорізький гетьман Сагайдачний. Усі молилися по церквах, боючись козацької і татарської навали. Цар одяг жалобний одяг і наказав підіймати вали навколо Москви. Особисто ходив контролювати роботи. Чорти з московської контори принишкли, апелювали до хазяїна, аби робив щось, проте й сам сатана був безсилий. Навкруги стояла глупа ніч. Я мусив ховатися в лісових хащах, бо козаки бродили всюди, шукаючи москалів, утікачів та розполоханих коней. Заліз у таку гущавину, що й продертися було важко. Сів, спершись спиною до дерева. Хотілося їсти. Понишпорив по кишенях, однак нічого їстівного не знайшов, а тільки тютюн та люльку. Курятина, сказав до себе і закурив. Відразу відчув, як закололи пробиті легені. Рана, що вже затягнулася, нараз розкрилася знову. «Здоров'я дорожче!» сказав сам собі і люльку викнув. Поруч себе побачив кущі малини, потягнувся, аби скуштувати, та вони виявилися ще недостиглими. Раптом почулося протяжне вовче виття. Я глянув на місяць у повній. «Гей!» – нараз крикнув я, прислухався. Навкруги в лісі була страшна могильна тиша. Я сторожко оглядався по сторонах, тоді знову сів на своє місце. Він з'явився зненацька, перестрибуючи дико через молоді кущі ліщини, що тяглися із землі до сонця, рівняючись на високі дерева. Очі його люто блищали, коли він став напроти мене, клацнули білі зуби. Це був чорний, здоровецький кудлатий вовк, що аж обливався слиною, побачивши мене. Ти що зовсім нюх втратив, гаркнув я на нього. Він сховав зуби, придивився до мене.